que recordaba a todo o mundo con gran ledicia, que daquela era o martes dentro de oido, que sempre nos decía xente maior que viña xente, eh, que viña personas de, de, de outros concellos e enchíase aquelo diante da... Porque fixémoslo no mesmo sitio, que era fai 60 anos, na casa que ali onde o cruce, en frente da Alameda, e enchíase. E, bueno, eu penso que saliu bastante ben para ser esta esta primeira nova vez, no a xente maior a acabar nos daba a Noraboa,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 Sí, así a risa pensamos que, bueno, creemos que é un un componente esencial do antroido en general, non? Cando un parece que se ríe de si sí mismo ou non solo dos outros, é dicir, se ríe de si sí mismo, pois pues, tamén tamén aprende a vivir mellor, non? Ou aquilo que lle dá medo si te rís delo, pois pues, parece que que vives mellor, non? E forma parte dessa catarse colectiva que ao final ten que darse no antroido para un pouco liberarse e soltar esa presión do ano, non? E poder rirte ese veciño ou as cousas que ao mellor non lle dirías de normal para un poco liberar esa tensión no pueblo. Sí, no también tocamos un poco el tema de los macrólicos que nos tocan allí de preto, con, ah, con un par de coplas y tal, sí sí y, y bueno, por ahora no intentaremos ser un poco más punzantes y picantes en ese sentido, pero pero si sí tocamos algo.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 Bueno, vale, y entonces eh, esa representación que fixestes despertisamente a semana, bueno, a fin de semana, tivo muitísimo éxito porque como acabas de decir, os maiores, a xente que, que xa ten uns anos, pois pues, mm, felicitaronbos e eh, en realidade eh, a participación tamén foi alta, alta ¿verdad? Sí, a verdad... Eh...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 desde su penso que o movimos bastante ben. E sí que foi un orgullo eh, escoitar e ver esas caras de lecidia e de e de y de ilusión da xente que o recordaba e que o vivira e que nos e que nos disera que, que que era un orgullo volver a vivilo e que non esperaban eh, recordar esa xuventude deles, que que ontreido volver a Aguas Santas e eso foi, a verdade que o máis grande, eso non o paga nada.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 Tam non van creando caos pero si fan cousas que serían os madamitos e madamitas, que son os que bailan son os que van tamén moi elegantes que na nosa zona e non somos os únicos en Galicia ían de negro ¿Ah? porque antes a xente moita xente eh, casaba de negro era o aquí, aquí tratábase para deixarlo claro xa para esta figura e todas tratábase de, de usar o que ti unha casa e a que pose, a que porse en contexto o que tiña unha casa na naqueleles anos. E quere,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 Claro, darlle unha volta e enfocálo un pouco eh, De cara a, a rapaceada non As sí. cativos que, vi, que viñeran que viñeron E facelos un pouco máis partícipes non Ajá. Que se enteran tamén protagonistas por un momento E noso que fixemos foi pois, bueno, Un de nos eh, disfrazouse de galo non E mm. <coughs> aí mesturamos un pouco dúas cousas tamén, Porque eh, Fraguas fai referencia Que isto si sí que non o dixe xente Os xichotos Que eran unhas xeringas feitas de cana Coas que se tiraba agua sí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 Pois, a agradecerche moitísimo esta descripción e este traballo tan extraordinario que, que lhes faz co a coñecer a todos os galegos do Mediterráneo e que nos, pois, facémonos eco deles e que, bueno, supemos da, do vosso traballo incesante e que desexamos que siga estendo moito éxito e que o ano que ven poloades a desater non somente os veciños, sino tamén veci... outros mm, da, da, das aldeas mm,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 Ah, aquí de... unha un aperta, aperta Despedimos a Manuel con música e de seguida saudamos a nosa contertulia de hoxe. Veña. Radio San